A tothom. Són dos quarts d'avui del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Hi ha dies que no saps ben bé què passa, que sents que ets capaç de tot, fins i tot, de volar, però que a la vegada intentes córrer i no pots. I en el moment més complicat, quan gairebé desesperes, se sent aquell soroll repetitiu de fons que enfusqueix tot el que et rodeja, fins que te angoixat, que el despertador ha trencat la màgia de tot el que vols fer, però no pots. I terrible soroll és capaç de trasbalsar tot un dia que a poc a poc es pot anar tombant. El son trencat, el mal de cap i la sensació de no haver enllestit el que es volia ni que fos en un somni poden fer que un dia, per molt assolellat que sigui, s'acabi convertint en el més feixuc i mandrós dels últims mesos i que el fred no fa més que intensificar i donar més arguments per quedar-se darrere el vidre de l'habitació mirant com la vida transcorre més enllà de la finestra. dimecres 18 de febrer del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos radiometropol catalunyacomunicació.cat aquesta setmana la Societat Política Catalana ha rebut un fort cop al memor del que va ser un dels impulsors dels nous règims democràtics del nostre país. Estem parlant d'Antoni Ferrés, l'exalcalde de Sabadell, que va morir divendres passat després que patís una llarga malaltia. Va ser alcalde de la capital de la comarca des de 1979 i fins l'any 1999, quan va decidir, després de cinc mandats i quatre majories absolutes, plaga del carrer a no tenir cap referent polític en qui emmirallar-se. També va ser el primer president del Consell Comarcal de la nostra comarca i membre de la Diputació de Barcelona i, posterior diputat al Parlament de Catalunya. La seva mort va fer que entre divendres i dissabte milers de persones passessin per la Capella ardent, entre les quals una gran quantitat de polítics més representatius del país, com per exemple l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Crec que va ser un molt bon alcalde per Sabadell i va ser un home que va estimar molt Catalunya, va ser un bon català, no? Aquestes dues coses. I després, això, aquestes seus ideals els va servir amb generositat, amb, amb coratge, amb valentia, vull dir, no? Amb il·lusió, amb sacrifici, amb molt de sacrifici, amb molta generositat, sense demanar res a camp. Canvi, sense demanar res a canvi, és important això, eh? no hi van anar a buscar res per a ells. Ja és moment de saltar fins a Terrassa, on la setmana passada ja ho avançàvem, però està previst que el mes de març, el mes que està a punt darribar aquí d'aquí una setmaneta i poc, comenci la 28a edició del Festival de Jazz. Norma vida, molt bona tarda. Hola Albert, què tal? Doncs molt bé, i aquest festival, que tot i que és un any fluixet a nivell econòmic a tot arreu, sembla ser que aquí s'ha enrascat la butxaca i hi ha vingut gent de, tota, de tot arreu, vaja. Doncs sí, és un festival que com deies arribarà el mes de març a Terrassa i serà del 5 al 29 amb aquesta nova edició que en arriba la seva 28ena doncs, mostra d'aquestes característiques. En eh, hi ha una especial significació ja que el Club de Jazz de Terrassa celebra el seu 50 aniversari, eh, el 50 aniversari de, des que es reformava ja, evidentment. Ah, llavors eh, hem de dir que es tracta d'un festival on hi haurà presència d'artistes nacionals i internacionals i amb una diversitat eh, doncs, força destacada. A més a més, també és un festival que va més enllà de Terrassa aquest any i que amplia les fronteres, és a dir, que també hi haurà actuacions a altres municipis veïns, com Rubí o Sabadell, on, per exemple, doncs, hi haurà actuacions d'aquestes característiques que us deiem. En el cas de Rubí, actuarà el saxofonista Jim Snidero i el trio del guitarrista Jordi Ferrés i el teatre principal de Sabadell, per exemple, doncs, el trompetista Charles Tolliver i la Big Van Jazz de Terrassa faran una una actuació conjunta molt especial i significativa. A més diuen que aquesta primera excursió fora del territori de Terrassa, justament a Sabadell, on a vegades mmm, diu Sabadell i Terrassa són, són competència directa, però en temes culturals o d'aquestes característiques es posen d'acord doncs sembla ser que aquesta actuació de Charles el trompetista Charles T'Olivera a Sabadell està creant tanta expectació que es fa creure que les entrades s'esgotaran a les primeres hores de sortir a la venda, perquè es fa i l'altre principal. Doncs sí, això és el que ens van transmetre els organitzadors d'aquest festival, que ens van comentar que hi havia molta expectació perquè es tracta d'un trompetista molt famós i doncs hi ha molta gent, molt de públic que doncs vol veure aquesta actuació. Però no serà només l'actuació de de Charles Tolliver, la que està causant ja rebombori. I és que hi haurà altres noms coneguts, com per exemple Lonnie Brooks, que serà protagonista de la clàssica Nit de Blues, o un vei amic que retorna amb un nou projecte, la fusió amb el flamenc, capitanejada per Dave Holland i Pepe Abitxuela, que s'estrena al festival. També doncs, hi haurà presència destacada per part d'un artista europeu, que en aquest cas és Didi Lukvud, amb la presentació del seu treball dedicat al referent del jazz francès, i també doncs altres destacats d'aquest any són per exemple Agmat Jamal que presentarà el seu nou treball It's Magic i doncs molts altres que és una llista molt llarga a nivell nacional per exemple doncs des d'aquem noms tan coneguts com per exemple Llibert Fortuny que tothom doncs ja el coneix i d'altres doncs com per exemple Sergi Sirvent o Enrique Oliver o doncs altres apostes més atrevides que arriben al festival de jazz com per exemple doncs al Jazz Terrasman d'aquest any, que en aquest cas serà Adrià Font. Adrià Font, que per, a, per qui no ho sàpiga, va ser un dels impulsors d'aquest club de jazz de Terrassa i que per tant també un dels impulsors de que el Festival de Jazz arribi aquesta 28 en edició també aquest reconeixement va per ell però cal que anem el dia 5 de març, el dia de l'estrena del festival, perquè sembla ser que es vol fer, en aquest esperit de fer el jazz obert a la ciutat, es vol fer aquesta cercavila pel centre de la localitat Doncs sí, efectivament, es dura a terme un cercavila, com deies, i tota la places i doncs, carrers de terrassa ballaran al ritme del, del jazz, precisament. Aquest any, a més, l'oferta d'actuacions al carrer s'amplia i a part de les places habituals on es feien aquesta mena d'espectacles, doncs, també n'hi haurà d'altres que sumen ja aquest projecte. A banda d'això, també en l'àmbit de concerts a l'aire lliure, hem de destacar el Picnic Jazz que enguany doncs, celebra una nova edició on podrem veure actuacions doncs, de personatges tan coneguts com per exemple la locomotora negra que ja va estar present doncs, l'any passat i a banda doncs, també Daninello i Miriam Swanson que tornen i també Débora Coleman i la seva banda. Tot això al Parc de Vall i com us dèiem, a l'aire lliure en aquest picnic jazz que enguany doncs, celebra una nova edició. Mm -hmm. Serà el diumenge dia 22. Abans però també cal destacar que hi ha un grup, que és un CMS Trio, que van néixer aquí fa dos anys i ara tornen, no? Doncs sí, el CMS Trio torna aquest any amb una actuació molt especial perquè l'actuació d'aquest any és l'actuació del concert central que es durà a terme per celebrar els 50 anys que us dèiem de la creació d'aquest jazz Terrassa i CMS Trio farà un concert en directe que serà enregistrat i que servirà per fer el seu tercer treball. D'aquesta manera, com doncs ens explicava la directora d'aquest certamen, que és Susana Carmona, es tractat d'un concert que serà històric ja que suposarà l'enregistrament d'aquest aquest nou treball. També ser trió van néixer en aquest festival ara fa dos anys, era un projecte que es va presentar en primícia aquest festival i es va presentar un disc i després de dos anys i d'haver fet nombrosos concerts arreu, tornen a Terrassa precisament per enregistrar un concert en directe, el concert que faran aquí a la Nova Escava el dia 19 que tindran com a tercer treball discogràfic doncs tot això, fins un total de 300 músics participants, 36 concerts, 12 dels quals eh, popularitzaran el jazz a l'aire lliure, com us dèiem, i nombroses activitats paral·leles que complementen aquest programa amb exposicions, conferències, cinema, i doncs marxings bans pel carrer, i doncs també enguany callers infantils perquè volen que aquest, eh, aquesta música arribi fins i tot als més petits. Doncs ja ho sabeu, us emplacem aquest eh, festa al carrer, sobretot al carrer, perquè cal que a mi el que més m'agrada del, del festival de jazz és el picnic jazz, perquè té aquest component de que te'n vas allà, t'apalanques per la gest, amb la teva Coca-Cola el teu entrepà, i tot el dia de jazz també es fa al saló, de, el, bueno, a la fira del disc, que fan també allà, o sigui que és un, un dels emplaçaments molt recomanables, però sobretot, a qui li agradi de debòll jazz, que es una mica la butxaca, que em sembla que els concerts valen 20 euros, i si es va al llarg d'un mes en un parell de concerts, doncs escolta, 40 euros, eh? on van a parar, 40 euros? Doncs si sí, on van a parar, i més en amb aquest ambient, ja que no només és en el concert, sinó que és anar Terrassa i viure tot aquest ambient de jazz, els carrers, la música en directe, tota una festa, vaja. Doncs molt bé, Norma Vidal, ens veiem dimecres que bé i ara parlarem amb el Sergi però, bueno, nosaltres farem una porra sinó en cas, ja parlarem perquè em sembla que, que et ficarem en un marron el proper diumenge Jo ja tinc preferit, eh, per això Ah sí? Qui? L de bé, doncs aquí, queda, ara li comentarem al Sergi Norma Vidal, que vagi molt bé Vinga, adeu! catalunyacomunicació.cat t'ofereix aquest espai Doy les gràcies a l'acadèmia Doncs no fa falta dir res més Això que hem sentit ara és un fragment del Club de la Lutxa i això que estem sentint de fons una cançó dels Òscars Sergi Calle, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Precisament aquesta és una, la tercera cançó que ens quedava, ens quedava per analitzar dels Òscars Sí, la, bueno, la tercera denominada l'Òscar sí. la millor cançó que torna a ser de l'Android Millionaire i que, ve que aquesta pel·lícula tot de punta que s'emportarà tota la els, a tots els Òscars principals Mhm mm o oh no, ja volem veurem bueno, però, però vols dir que la cançó siga sí que se La cançó és no sé, és que clar, són dues de la mateixa pel·lícula mm. però jo crec que sí, una de les dues caurà eh? mm -hmm. que sobretot per com funciona la, la cançó dins la pel·lícula mm -hmm. per la cançó suelta és una mica estranya mm -hmm. però bueno, per això és millor cançó és igual, per això és una gala de, de, de cinema en fi, va, a, eh? això no va dir estem parlant d'això perquè aquest diumenge celebra la, no sé, quan té la gala dels Oscars Exacte, des del Ryan Auditorium, que el Codex Theater era més fàcil de pronunciar però no, ara es ah, no. diu, ah no, al revés es diu Codex Theater i abans era Ryan Auditorium, en fi veig molt bé. no parlarem de la Berlinale que a celebrar aquest cap de setmana, no. eh, sinó que parlem d'aquests Óscar i per començar, em sembla que tu volies fer una proposta de porra. Home, sincer, sí, cada any fem jo més o menys la porra. Després sí. tampoc mirem qui ha guanyat ni res, però bueno, uh -huh. eh, veiem què em pensa cada un. Uh -huh. En fi, m'enculta doncs, com ho veus tu. Venga, doncs va, millor película. Jo películes, l'Avengers. Jo estic conforme amb això, l'Avengers. Tot i que m'agradaria que guanyés un altre, però. Bueno, ja al tot... seri està capficat en Wally, -E, però en fi, Wally. -E... Sí, bueno, jo, jo tinc jo es és, -E és millor que qualsevol d'aquestes pelicules. Sí, és veritat, però en fi, -E menys, és animaciós contra que el cas no lo veis, mm. tots les altres són inferiors a Wally. -E. Bueno, Però algun algun per que dia... no està nominat a Wally. -E? Però un dia es masclaran la, les seccions i ara com que és només animació, doncs és animació. Jo crec que també s'hauria de fer una, un mix, no cal que tot estigui dividit per millor pel·lícula yeah. millor pel·lícula d'animació. És com lo que deiem dels primers Gaudí, no? Millor película a parla catalana, millor yeah, película, Globus d'or, drama i comedy, s'ho final passarà a la història. Ja. Yeah. Bueno que sí. I en fi, millor película és l'Andoc Millionaire. Jo comparteixo. Milioners. Llavors, millor direcció. Jo crec que també és l'Andoc Millionaire. Jo també, el Danny Boyle. Tot i que m'agradaria que guanyés Fros Nixon, uh -huh. tot i que és Ron Howard, però bé, estem parlant d'una pel·lícula i d'una direcció, per tant, no d'una persona humana. Cal Ron Howard com a director, en fi. En fi. En fi. Passem a les millors eh, interpretacions, comencem per millor actor. Millor actor, Mickey Rour. Jo també crec que sí, Mickey bé, Rour. Bé, no sé fem porra, si opinem el mateix de tot. Bé, bueno, no, de moment sí, potser després... Ens, ens, sí, no segur, sé, segur. <laughs> Supporting actor. Supporting actor, eh, bueno, Heath Ledger. Her Ledger. Heath -Ledger. Ledger, però tu tens la teoria de que serà perquè s'ha mort i jo tinc la teoria de que s'humareix. Ehm uh. um. Sergi, charges i Sí, però no dic que no, però que em fa ràbia, bueno, no sé, que que es portem parlant des que es va estrenar la película, això no ha passa, no passat en cap altra pel·lícula. Sí, però realment em fa ràbia. jo com, a... es dir, tu jo parlava ve... que des de que des de que es va estrenar la película estigui cantat aquest tot. Però espera, tu i jo no comem a veure els Oscars? a veure És el... sí, sí, igual, el Oscar, però per exemple, a... sí, però quin sentit té donar-li un actor un Óscar póstum? No però... té cap sentit, això és reconeixement per... a la seva tasca. Això és fa per promocionar una pel·lícula com el carter i Pablo Neruda que se va nominar, fiar no se l'hauria bé donat perquè hauria promocionat la pel·lícula. Ja. El Cavallor Oscuro no cal promocionar-la més. No, no, més no, perquè ja està dat i Que tot... Robert Downey Jr., que fa un paper molt divertit a Tropic Thunder. Bueno, que no l'hem vist encara, per ser Bueno, o Josh Brolin no fa molt bé. Josh Brolin sí que seria potent ser un actor. Uh -huh. Perquè fa 10 anys era ningú i, i, i en re, en 3 anys ha fet un plot de papers impressionants. Mhm. Uh -huh. No sé, ah, ah, no ah. és igual, guanyarà el Hat Ledger, si, Hat -Ledger. Porra, si hagués d'apostar, Hat Ledger passem a millor actriu millor actriu, jo aposto per Tick jo també ho crec que, que sí serà tot molt molt quina porra Va... estem fent, Sergi a, a es... sí, sí. si tu que entens el cinema i jo que no n'entenc estem fent la mateixa porra, alguna cosa passa no, però és que tot o sigui, si repassem els premis que han anat sí, donant fins ara tots, estan tots van per aquí sí, sí. hauria d'haver-hi moltes sorpreses i jo espero que n'hi hagi, eh, de fet mm. però jo crec que això és el, el que està de ser portar pel guió el guió diu això mm -hmm. I, bueno, i, i seguint el guió millor sí. que diu en supporting role Penélope Cruz, Penolope Cruz és, que, és així de trist perquè és potser no és la seva millor pel·lícula de la història no ho és no però allà està, i segona nominació i suposo que també se li farà un reconeixement a això. Sí, crec, sí. També s'han portat els Pacta mm. i els globus d'Or i s'han sí. portat... Ah, no, els Globos d'Or no, perquè li va no, prendre Kate, Kate Winslet, que, que ja no hi és en aquesta secció, per tant. En, secció, en, aquesta, en, aquest, en, aquest, programa, en aquest programa. A nostra secció hi és sempre. I bé, a veure, si parléssim ja de millor pel·lícula d'animació, aquí sí que no hi ha aquí, dubte. Aquí és wall no hi ha color. És Wall-E, tot que per al Facebook he vist que algú deia que era millor Volt que wall -E, però en fi... No l'he vist, no saps Ràbia, ja, és no yes, que a mi això de que un gos es cregui superheroi... Ai. No, no, perquè no sé, perquè la veia com... Però després m'han dit que està molt bé, ja la veurem. Bueno, ja la, la veurem. Ja Va, sí, miraré de veure-la abans dels Oscars i tot. Mm. Queden quatre dies, eh, però en fi... Bé, bueno, tranquil, ahir vaig, ahi vaig veure ah, una de les últimes que em quedava dels Oscars, mm -hmm. ahir de, de les millors pel·lícules, ja tinc més en falta Frost Nixon. Jo de veure The Reader i Revolutionary Road. No, Revolucionaria Rod no està nominada Ah, no, veus? Bé, bueno, potser l'he de veure Són les no que, tinguen... que, no que tinc encara aquí Amic. En fi, escolta, més nominacions No sé si vols comentar alguna Jo no he anat més enllà d'aquí, no he fet el meu... La meva porra no se'n va més enllà però... a mi, bueno, jo, jo espero que li donguin un guió original a wall -E, uh -huh. Precisament per, per compensar això Ja que no està nominada la millor pel·lícula sí. Doncs com a mínim I més, veient la competència també són bastant No hi ha cap allò que diguis Per exemple, el guió adaptat hi ha molta competència Perquè hi Land Slumdog Millionaire, uh -huh. the Reader, Frost Nixon i el curiós cas de Benjamin Button i Dan, o sigui, quatre de les millors pel·lícules, nominades a millor pel·lícule, i una altra, és a dir, aquí hi ha molta competència, però les altres són totes pel·lícules molt més petites, només hi ha mil que s'hi originin, d'aquestes així grosses, i per tant jo espero que tinguin barba. Bueno, ja que no l'hem nominat, donem un Òscar a millor guió. jo jo crec que sí i com a mínim i... això seria un, bueno, una mica la categoria de, del gènere d'animació que mm -hmm. està com molt d'allà a part que Wally -E, recordem es, porta, es pot emportar aquest tercer Òscar a, a... a part Wally -E, és la millor pel·lícula de l'any jo crec que sí, jo ah, comparteixo sí, no? sí. jo crec que sí, jo ja vaig que no l'havia vist perquè em feia ràbia però ara l'he vista i m'agrada molt del, des del Junty en mm. sí. per cert, Peter Gabriel no actuarà a la gala dels Òscars perquè s'ha emprenyat perquè li han retallat la cançó de Wally -E. és molt millor que no canti Peter Gabriel Bueno, però molt trist també, recordem com el Forza no Dresler no va cantar perquè es va sortir van sortir Antonio Banderas i el però Per què, què l'han retallat? Perquè era massa ecologista? No sé, perquè era molt llarga, sempre la retallen Potser era massa optimista no, però perquè... Vull tornar aquest ah, sí, record eh? vull... <laughs> d'Antonio Banderas i Santana cantant dues cançons completament diferents <laughs> Cadascú la... Cada era, un cano, era un canó Jo crec no. que quan van acabar se'n trobaria Home, tu per aquí No t'havia vist Si sí, sí, molt... acabo de cantar Va ser lamentable, però en fi, alguna okay. nominació més destacada, Sergi? Jo tinc molta curiositat pel tema maquillatge mm. perquè jo sempre vaig apostar per Hellboy 2 que sí. m'agrada molt, molt el maquillatge d'aquella pel·lícula mm -hmm. després de veure el curiós cas de Benjamin Button, Button sí. doncs em fa por que l'hi prengui perquè tot el maquillatge de Brad Pitt està molt, molt, molt aconseguit mm -hmm. Home, hi ha una tercera discòrdia que és Batman però no crec que s'emporti no, o sigui, l'únic que està superbé maquillat és el Joker No, jo crec perquè... que li donarà coses d'allò més, més de so més mm. de so Fictes oh, visuals sí. també em fa por, però bé, bueno, no sé, sí, en parlarem. Ja veurem, ja veurem. Ja es veurà. Sí, sí, i tant. Doncs molt bé, Sergi, eh, bueno, ja ho avisem, en Sergi estàvem intentant, estem treballant per intentar que poder fer una retransmissió diferit dels Òscars sí, en 30 incredible. minuts. Però en fi, ja veurem, ja veurem com acaba evolucionant, perquè s'ha parlat de posar càmeres i tot. En fi, recordem, Sergi, tu dissabte al vespre què fas, per cert? Dissabte al vespre? Sí. Què fas? Què fas? No sé. On vas, dissabte al vespre? Ah, Carnestalt, eh? A Carnestaltes de Torello. Per cert, no anem tard ja? Anem tard, sí. Home, no, no ho sé, jo, jo, tu mateix, eh? No ho sé, en fi. En fi. Vuit minutets per en Sergi Caller. Que vagi bé, Sergi, fins i... Dominga? Ja ens veurem, ja la veurem. setmana que ve, a, a l'audiència. A pel·li, que vagi bé, adeu-siau. Adéu. Adéu. Cursosdenàutica.cat patrocina aquest espai. I deixem ara de parlar dels Òscar, d'aquest afer que tindrà lloc el diumenge, al vespre, a hora catalana, per parlar ara del temps, amb en Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, Albert. En Xavier, què s'ha anat aquest cap de setmana a veure els efectes d'aquesta neva al Pirineu? Sí, sí, vem anar cap al Ripollès, a Can Prudon, i bé, eh, evidentment, vem anar pujant de cota per, per veure els guixos de neu, com anaven augmentant. I ja diem, Can Prudon, que es troba uns mil metres, ja començarà a haver raconades a la l'obaga amb zones de neu, molt poc, això sí, a partir dels 1.000 metres i ja es comença a veure cada cop més neu, més neu, més neu. I a la cota 1.200 el gruixi era considerable, d'un entre 5 i 15 centímetres, que ja és molt per, per ser a la cota 1.200. I bé, sobretot era neu glaçada, eh, que portava ja dies i dies. No, gairebé no es podien fer ni boles de neu. Però vaja, a mesura que anaves pujant, vam pujar fins a la cota gairebé 2.000 a les pistes de Vallter. I vaja, aviam que la, que les màquines i la neu també van ser van ser decisives no, a l'hora d'acumular els gruixos, però els burals de les carreteres, a les tanques de seguretat, la neu passava per sobre, al damunt. Uh -huh. O sigui, una, una nevada maca, eh, la que ha fet, perquè recordem que aquesta setmana passada esperàvem una borrasca que afectés simplement a la, a la cara nord del Pirineu, però aquesta perturbació es va girar massa cap al l'est i ens acaba afectant de ple tot el Pirineu i el Prepirineu. Què va passar? Doncs el que heu anat parla part als mitjans de comunicació. Bruixos de neu espectaculars, més en mig metre a Andorra mateix, a Andorra ciutat i gruixos d'un metre i mig a zones com la Vall d'Aran, al Pallars una nevada imprevisible però impressionant les imatges eh? eren, eren espectaculars a veure uh -huh. Unes imatges que es poden repetir aquest setmana o com estarà el temps? Perquè recordem que aquesta setmana també és carnestoltes Sí, sí, doncs aviam de moment demà dijous estem en una situació indefinida ja que tenim un anticicló a l'Atlàntic sobretot a les Illes Britàniques i molt fred a l'est d'Europa Què passa? Aquí estem entre mig, indefinits i tenim les dues masses que acaba de creant una pertorbació però no us espanteu perquè serà una pertorbació molt feble que es centrarà a la península ibèrica, bàsicament al centre i no esperem precipitacions en principi no esperem ni una gota potser sí a la costa però en principi no esperem res més això. però sí que núvols, estarien nubulats al cel amb vens d'alès eh, bueno, febles, potser una mica moderats a la línia de la costa però en principi no esperem res passar divendres? Doncs es mantindrà aquesta tònica que no hi hagués precipitacions. L'anticiclòs sembla que es començaria a, a retirar cap a l'E, és a dir, cap aquí, i ens començaria a envair una massa més càlida i més estable. Uh, Tindrem encara baixes pressions a prop, això què vol dir? Doncs que seguirem amb la nova que hem comentat, i continuarà aquest vent que començarà a girar a ja, d'E de Nortésia, amb tendència a baixar ja bastant feble el vent. Cap de setmana? Doncs dissabte disminuirien els núvols, girant el vent a direcció nord feble eh, ja de cara a la tarda, però tampoc sense precipitacions i fins i tot asserenant-se el cel mm, més que, que no pas núvols, eh? potser algun núvol prim, però vaja. Diumenge doncs la tònica seguirà igual, el vent girarà a nord-nord-oest, començarà a girar a nord-oest, ja que hi ha una pertorbació al centre Europa que començarà a baixar i ens començarà a impulsar aquests vents. Llavors doncs el, el cel continuarà així de seret però al final de la jornada, ja avisem començaria a, a començar a precipitar el vessant nord de Pirineu, a la vall d'Aran i tota aquella zona. Uh -huh. uh, de moment esperem precipitacions febles una cota de neu d'uns mil metres, més o menys, però sembla que de cara a dilluns comen... es passaria el dia doncs plovent en tota aquella zona. No sembla que vulgui afectar la cara no... a la cara sud del Pirineu, però vaja, no descartem, tot i que aquest cop sí que pinta que només cara nord. Eh? Uh -huh. S'ha so, de mirar que potser començaria a baixar 800 amb aquest vent que diem de component nord. Bueno, un, un missatge de tranquil·litat eh, en part per la gent que vulgui fer carnes totes aquest cap de setmanada, llavors, no? Sí, comença a lorar la primavera, si sortiu al carrer últimament, hi han dies d'aquests que ja, ja comences a olorar flors, a veure els castanyers florits i... Sí, que és veritat? Oh, perdó, amatllers, amatllers. Sí, sí, els amatllers, els castanyers, és cap a la tarda. eh, maco? Sí, que, casi a la tardo, no? Ah, molt bé. <ríe> sí, sí. Molt bé, xavi, assegura, doncs ens veiem demigres que ve. Sí, vinga, fins demigres, Albert. Ja, adéu, adéu adéu pa I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que, com sempre, un cop més, us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, tots nosaltres, molt atents, cal dir-ho a la nit del proper diumenge 22 de febrer per seguir en directe la cerimònia dels Òscars des de Los Angeles. Però sense marxar tan enllà, abans hem de fer un curre corregut, dos dies de feina i dos més, que si d'on vol seran un merescut descans, això si no formeu part, això està clar, de cap comparsa de carnestoltes, que de ben segur que molts de vosaltres us hi apunteu. Sí que com sigui, ara que fa fred és moment de pensar en el sopar i sobretot en els minutets de planxar-vos el sofà amb bona companyia que us passareu abans de no dormir avui us deixem amb un tema d'Enrique Bumburi, muy poca gente que tingueu una molt bona nit Me gustaría poder con costumbre tal vez busqué dar y no y no sé en Metrotropol arroba Catalunya